Kapittel 3 Profeten Habakkuks bønn i form av klagesanger Jehova, jeg har hørt budskapet om deg. Jeg har blitt redd, Jehova, for din virksomhet. Kall den til live i årenes midte. Måtte du gjøre den kjent i årenes midte? Måtte du under opppistelsen huske og vise barmhjertighet? Gud selv kom fra teman, ja, en hellig fra Paranfjellet. Hans verdighet dekket himmelene, og jorden ble fyllt med hans lovprisning. Hans klare lysskjær ble som lyse. Han hadde to lysstråler som gikk ut fra hans hånd, og der var hans styrke skjult. Foran ham gikk det pest, og brennende feber gikk fram ved hans føtter. Han stod stille, så han kunde få jorden til å riste. Han så, og fikk deretter nasjoner til å hoppe og de evige fjell ble slått i stykker. Høydene som varer til uavgrenset tid bøyde seg. Fortidens vandringer er hans. Under det som er skadelig så jeg kursans telt. Midians lands teltduker begynte å skjelve. Er det mot elvene, Jehova? Er det mot elvene din vrede er blitt opptent? Eller er din heftige vrede vendt mot havet? For du red av sted på dine hester, Dine vogner var frelse. I sin nakenhet blir din bue blottet. Stammene svorne eder er det som blir sagt. Med elver tog du til å kløve jorden. Fjell så deg. De vre seg i smerte. Et tordenvær av vannmasser for fram. Vanndypet frambrakte sin lyd. Mot det høye er detts hender løftet. Sol, måne, Stod stille i sin opphøyde bolig. Lik lys fortsatte dine piler å fare. Ditt spyds lyn tjente som klart lys. Med fordømmelse skred du fram over jorden. I vrede gikk du i gang med å treske nasjonene. Og du dro ut til frelse for ditt folk, for å frelse din salvede. Du knuste overhodet for den ondes hus. Grunnvollen ble blottlagt helt opp til halsen. Med hans egne staver gjennomboret du hans krigeres hode, da de stormet fram for å spre mig. Deres store lystet var som hos som er besluttet på å fortære en nødstilt på et skjult sted. Gjennom havet trampet du med dine hester, gjennom de store vannmasser. Jeg hørte det, og min buk begynte å skjelve. Ved lyden dirret mine lepper. Det begynte å komme rattenskap i mine ben og min situasjon skal vi ei, for jeg skulle rolig vente på trengselens dag, på at han skulle dra opp mot folket for å overfalle dem. Om selv fiken treet ikke blomstrer, og det ikke er grøde på vinerankene, om oliven treets verk slår feil, og selv terrassene ikke frambringer føde, om små fe blir skilt fra kveen, og det ikke finnes stor fe i innheiningene, så vil jeg for min del likevel juble i Jehova. Jeg vil glede meg i min frelseskud. Jehova, den suverene Herre, er min vitale kraft, og han skal gjøre mine føtter lik hindenes, og på mine høyder skal han la meg ferdes. Til dirigenten på mine strenge